Pa, da, evo, roć se razvija već 10 godina. Mi kad smo došli u zgradu, ovo je bila napuštena zgrada bez prozora, bez grijanja, bez struje. Ljudi su se sami investirali svoja sredstva da opće stave u funkciju da se može živjeti. Tokom godina zgrada je zaprimila neki obliki i praktički je sanirana od trajnog propadanja. Znači, zgradu smo digli na noge. Kada danas gledamo, nakon 10 godina, zgrada je stvarno postala dnevni boravak svih malih ljudi ovog grada. I mislim da to treba nastaviti, podržavati i usmjeriti u nekom pravom smjeru, a ne konstantno davati u javnost da smo mi najviši potrošači gradskog proračuna. Mada smo i sami svjesni da ova zgrada može puno manje koštati održavanje godišnje i mislim da je usporedbi sa predzborom kampanjom ove godine ova zgrada jedan, jedno zrno pjeska. A kako vidiš budućnost u nekva i nekom idealnom idealna slika budućnosti? Pa mislim da Rojca ide u dobrom smjeru i ako mi budemo sastavni dio odlučivanja, mislim da bi Rojc mogao postati kulturni centar mnogo priznati, a već danas je i jako priznat, po cijeloj Europi, po cijelom svijetu, svi ljudi koji gostuju koji dolaze iz Garantina, iz Brazila, iz Europe iz različitih dijelova svijeta kad dođu, ostanu zapaljeni da opće ovako ovaka zgrada postoji u Puli Koliko dugo si ti i tvoja udruga stanovnik Rojc? Udruga SISPLAŠ je stanovnik zadnjih jedno 3-4 godine ali ja sam od početka ovdje kao stanovnik Monte Paradiza među prvima useljenim u zgradu.